Але ж це рівноцінно смерті, сказав вождь Рум І. Ніхто не може вижити в степу сам. А він уже жив у степу, сказав дук І, і не вмер. По-перше, їх було троє. По-друге, ми їх виручили. А по-третє, їх були захопили степовики й годували. Хай тепер знову захоплюють. «Ти дуже щедрий, шановний дук І», – утрутився Відун Ош. «Ми породили хлопця, доглядали, щоб він не вмер, виростили його в дужого чоловіка, і тепер готового віддавай степовикам гарно виходить. Тоді пороздаваємо всіх, кого степовикам, кого ямникам, кого сокирникам, кого янтарникам, Кого братам чорноорнаментникам, а самим вимирати? Старий дук І засоромлено потупився. А що робити, допитувався вождь. Не прощати ж його за спробу вбивства? Ні, прощати не можна, пологом сказав відун. Але й карати на горло не варто. А що? Треба, щоб ран спокутував вину перед громадою. Як? Врожаї ми збираємо з кожним роком дедалі менші, почав здалеку Відун Ош. І всім вам уже давно зрозуміло, що невдовзі нам треба буде переносити городище на нове місце. Наші люди вже розвідали добре місце вгору по ріці, там, де у нашу впадає зелена річечка. Отож, рано чи пізно громаді летючого пса треба робити великий перехід. Я пропоную це зробити раніше, ніж нас торкнеться кислява рука голоду. Таке ж наступного року після збору врожаю. Добре, що урожай у нас хвала першому, другому і третьому полю, котре є земля життєдайна, слава великій богині і духам пшениці, води і землі доволі великий, тож вистачить до нового врожаю на новому місці і в новий час. Радні схвально закивали головами, вони вже здогадувалися, до чого хилить відун. А всі ви знаєте, що для того, аби народилося щось нове, мусить померти щось старе. Не виняток і нове городище. Тому наше старе городище має вмерти в очисному вогні. І, як здавна ведеться, на вогнище має зійти і один із нашої громади, щоб, потрапивши у світ духів, попросити їх допомогти нам на новому місці, відвернути злих і взяти нас під свою опіку. Той, хто згорить в очисному вогні, стає спасителем наших людей. А там, за межею Великого Переходу, він отримує можливість, крім духів, говорити з самою великою богинею. «А до чого тут ран, Відуне?» – спитав старий дук І. – Чи, може, ти пропонуєш, аби Ран став спасителем? – А чому б і ні? – відповів Відун. – Як? Хто? Ран? – обурено загомоніли раці. Злочинець, що важив на людське життя, буде спасителем? Та ж спасителями споконвіку ставали найкращі люди родів племен громад – «А ти още пропонуєш злочинця! Ганьба!» «Згоден», – спокійно промовив Відун. «Зараз Ран у нинішній своїй подобі є чоловіком, що вчинив злочин. І жодного права не має бути посланцем громади до потойбічних сили, до великої матері-богині, це зрозуміло». І також віддав нам відомо, що згадані сили і велика богиня найохочіше слухають не здорових чоловіків чи жінок дітородного віку і спроможності, а скривджених, нещасних, обійдених. Тобто калік, скопців, божевільних. А відколи світ спасителі були саме такі? Каліки, скопці, божевільні – або ж блаженні. Але ж ран здоровий чоловік з дітородними органами і неблаженний, вигукнув старішина. Це можна виправити, криво посміхнувся Відун. Дітородні органи видаляються одним порухом кремінного ножа. А каліка зі здорового чоловіка робиться одним ударом довбні по хребту. До того ж, у цьому разі він зазнає великих страждань, котрі, як відомо, очищують душу і роблять її приємною духом. Великий біль запалює особливе світло в людських очах. Добре, ствердно закивали головами старішини. А чи ти є певен, відуне, що від цих тілесних страждань ран ще і збожеволіє? А він збожеволіє потім, відповів Відун. Бо коли тілесні муки терпить блаженний, то це не зараховується. Треба, щоб страждав здоровий тілом чоловік. А коли біль дійде до межі людського терпіння, він з тіла переходить у душу, і чоловік стає блаженним. І тоді людина готова стати спасителем. Мудро. «Мудро, – загомоніли старішини, – хай буде так!» Але вождь Арум-І не тішився разом з усіма, а ставав дедалі похмурішим. Його слово було останнім. «Я не проти, щоб ми, спаливши старе городище, перейшли на нове. Я розумію, що мусить бути спаситель – який замовив би за нас слівце перед великою богинею і духами. Я за те, щоб ним була людина гідна цього, Каліка, Скопець, Блаженний. Але я хочу запитати вас, ліпші люди. Ось ми йдемо на нове місце. В дорозі і там ми можемо зустріти різні недружні або ворожі нам народи, які виступлять проти нас збройно. На нас можуть напасти степовики на конях,